А якщо ви просто хочете знати біографію Степана Бандера, то я запрошую вас до читання і до розмірковування над прочитаним. А висновки робіть самі. Не дозволиш нікому плямити слави, ані честі твоєї нації. Походження ідеології українського націоналізму. Перш ніж почати розповідь про життя Степана Бандери коротко, буквально телеграфним стилем, подамо історію виникнення ідеології українського націоналізму. В радянських джерелах обов'язково додається буржуазного. А також історію виникнення організації, яка відома як ОУН – організації українських націоналістів. Але перед тим необхідно домовитися, що слід розуміти під словами «націоналізм», «інтернаціоналізм», «фашизм» і «буржуазний», до чого актор і читач можуть не зрозуміти один одного. Адже в мові одні і ті ж слова вживаються нерідко в цілком різних випадках. «Крило птаха» і «крило будинку» – це різні речі. Я люблю матір і я люблю вареники. Це різні почуття. Іде дощ і йде людина. Це різні дії. Почнемо зі слова «буржуазія», яке в свідомості радянських людей нерозривно пов'язане з частівкою Маяковського. Єш ананаси, рябчики, жуй. День твій останній приходить, буржуї і має означати «глитая» або ж «павука». В дослівному перекладі з французької «городянин» ще означає «господар». Цим словом називають людей, які не належать до мільйонерів або мільярдерів, а проте мають якесь майну, Тобто належать до того самого середнього стану, про необхідність створення якого в Україні зараз говорять – всі економісти і політики, і саме від якого залежить стабільність і заможність країни. А тож, як бачимо, за цим словом не криється нічого поганого. Тепер про слово фашизм. Передусім зазначимо, що послідовники Гітлера ніколи не називали себе фашистами. Фашистами називали себе в Італії прибічники Муссоліні. І назва ця походить від латинського слова «хашіо». Так в Деревнім Римі називали в'язку прутів, яку носили перед вищими посадовими особами. Тут, мабуть, буде доречно пригадати, що опричники Івана Грозного мали прив'язані до сідла собачі голови і війники, тобто ті ж в'язки прутів. Відносив фашизму видатний націоналістичний діяч Євген Онацький, який ще не більшу частину життя провів в Італії, писав, що фашизм – це ідеологія нації, яка має свою державу, і тому він не має нічого спільного з українським націоналізмом, який лише бореться за створення незалежної держави. Що ж до партії, яку очолював Гітлер, то вона називалася «Націонал-соціалістичною», скорочено нації. Або нацисти, але ніяк не фашисти. Цілком можливо, що вперше термін фашисти ужив великий вощ усіх часів і народів Іосиф Сталін, а на це вже не було ради. Адже історичний факт, що коли він, так званого знатного гірника, Нечіпоро Ізотово назвав Нікітою, то тому переробили всі документи на нове ім'я. І останнє. Що означає слово «націоналізм»? В українському радянському енциклопедичному словнику націоналізм визначається як буржазна ідеологія, політика і психологія, яка розглядає націю як категорію вищу форму суспільної єдності, проповідує зверхність національних інтересів над класовими. Протилежний інтернаціоналізмові. Далі націоналізм змішується шовінізмом, тим же фашизмом, расизмом і навіть геноцидом. Дійсно, послідовники ідеології націоналізму вважають, що нація це основна єдність людей, обмовлена спільністю мови, території, історії. І тому вона не може бути. Позаісторичним способом життя, ментальністю. Так звані інтернаціоналісти твердять, що поділ людей на класи, який визначається відношенням до знарядів виробництва, є важливішим від поділу на національності. Образно кажучи, французький таксист, який працює по найму, Має більше спільного з японським кулі, ніж з французьким власником, бодай, маленької кав'ярні, бо це вже інший суспільний клас. А ось що говорить про націоналізм видатний націоналістичний ідеолог Володимир Янів. Термін «націоналізм» походить від латинського слова «націо», тобто «нарід». Поняття націоналізму маємо як основний чинник любов, і то любов у рівній мірі проявляється в малих гуртах родина, що і у середній громада, і великих нарід. За прикладами, не приходиться довго шукати.